Віталтас Гринявічус, примруживши очі проти сонця, що зачепилося за верхівки західних гір, з неспокоєм дивився в долину, де натужно ревуче двигуном спиналася вгоре вантажена бетонним блоком машина. «А шлях би тебе трафив, вирішив Гринявічус. Римася, принеси на рушницю і набої, тіщена кабана, у клуні». Віталтас запалив люльку, не відриваючи очей від вантажівки, котрому огидний жирний тарган Сунула дорогою до його обійця. У нього залишилися лише три набої до старої мисливської рушниці, яка сьогодні, мабуть, стрілятиме останнє. Першою кулею рушниця прострелить колесо, як тільки машина перетне кордон вітав тасової території. Друга куля порве яйця агентові, який вчора, після тритижневих переговорів, більше схожих на шантаж, таки вибив у підпис під угодою про продаж його цегельні. Третя куля, вітав та знав від себе думку про те, на що його спокушатиме остання куля. «Чи треба вас переконувати, що будівничі не замовляють на вашій фабриці жодної цегли, якщо ми з вами не добалакаємося?» – сказав йому той вилупок. «Якщо ж ви погодитеся продати землю, то матимете квартиру у вільнюсі, гроші, яких вам вистачить до кінця життя, і особистий номер у готелі, який ми збудуємо на цій горі». Хочете ви цього, чи ні? Але сьогодні ви ще можете щось виторгувати. Завтра ж вам доведеться вже платити. Лише один раз у житті, гриняві часові, довелося відчувати страх, справжній, непереборний, замішаний на його вітавтасовій безсилості, коли рік тому його сина підрізав у клайпеді п'яний російський матрос, а він, батько, не міг нічим йому допомогти. У ту ніч, коли з грудей його дитини поляк-хірург витяг ножа, і, вийшовши з операційної, сказав старому «Живий, але якщо має жити, то лише через дванадцять годин». Віталтас сидів біля ліжка пораненого і рахував хвилини, а страх нудотний і тягучий, рахував волосся на голові, позбавляючи його кольору. Він посивив тоді наполовину, але дитина його вижила. Віталтас боявся лише один раз, мав ще доньку і двох онуків. Він не хотів боятися вдруге. Старий знав, що він уже не господар на цій горі, де прожив вік серед лісів поблизу Трускинянкая, і куди зараз без церемону спиналася вантаживка з першим бетонним блоком для майбутнього чужого готелю. За вітав та свого життя в околиці виросли пансіонати, санаторії, збудовані з цегли його фабрики. Тепер йому треба звідси забратися, і не тому, що йому дійсно перекриють кисень, «І він не матиме кому збувати свою цеглу, а тому, що ці шакали, котрі обсіли його господарство, додумалися, чим його зламати. Завтра ж вам доведеться вже платити. Бо дай би ви у двір урочисто в'їжджала гантажівка. Вітав та знав Томаша Свірчинського трохи більше року від того дня, коли хірург врятував життя його синові. За той час поляк разів п'ять гостював у цій лісовій оселі. Йому тут подобалося». Старий уже звик до химер Свірчинського. Томаш міг на кілька днів зникнути з гостиного дому. А коли господар упевнений, що приятель уже повернувся до Вільнюса, передавав туди пакет із забутими Томашевими речима. Свірчинський зненацька приходив з лісу брудний, обдертий, не голений. Вітав та Сгринявичу міг сподіватися від нього чого завгодно, але якщо б Свірчинському прийшло до голови приїхати верхи на верблюді. «Це здивувало б господаря менше, ніж його приїзд на вигнутій під вагою велетенського бетонного блоку вантаживці, яка, крім Томаша, привезла ще юнака, котрий ані слова не тямив по-литовськи. Але, як і Вітаутас, розмовляв польською з ледь помітним східним акцентом, а також на всі 100% загадкову особу, яка розмовляла російським матом і мала зав'язані хусткою очі. Гринявичус мимохідь поцікавився». «Чи не бавиться б у у гангстера, на що отримав ствердну відповідь? Але це було найменше, чим поляк мав нині здивувати господаря. Чи не міг би ти до ранку зліпити мені хатку, точно таку, як оця бетонна брила?» запитався він після того, як Ріннявічус відвів бранця до Льоху і поставив там варту. «Я хотів би в ній уміститися» розвантажитися разом із нею і вибратися звідси цілком придатним до пересування. «Ти в порядку?» «Цілком. І від тебе залежить, чи буду в порядку після того, як поживу трохи в бетонній блоці. На ранку бетон застигне тільки зверху. Усередині буде каша, яка розчавить тебе на першому ж горбеку по дорозі, хіба що вставити в блок сталеву шуфляду. «Роби, що хочеш, але зранку я вже маю жити в блоці». «Навіщо це тобі? Не розпитуй, друже, берися до роботи, у нас ще буде час поговорити». На світанку блок підміна був готовий. Криївку з товстого сталевого листа вистелили шаром паролону. Бетонна плита, що ковзала на підшипниках, щільно затуляла вхід до сховку і відсувалася легким зусиллям ніг із середини. Дрібні отвори, просвердлені в брилі, допускали у камеру повітря. Полазивши трохи в череві блоку, Свирчинський вибрався зазовні, задоволений настільки, наскільки може бути задоволений зек на урочистому відкритті збудованої ним в'язниці. «Їдьмо!» – кинув похмуро, і, як черепаха в панцир, заховався у брилу. Барбара відімкнув льох, де водій якраз доїдав ситий селянський сніданок. І якби неврожденна злість, був би, може, і задоволений з цікавої пригоди, що трапилося в його бідному на розмаїття житті. Остап поклав перед ним 200 стілетів. Здається, ми помилилися машиною. Це не ви мали їхати до Риги? Я мав відвезти блок до Каунаса. Тепер і я вже це знаю. Наші боси знову щось наплутали. столі компенсація за те, що вас трохи затримали. Ще стільки ж отримаєте замовчанку». У Каунасі. Сподіваюся, вас не треба переконувати, що це краще, ніж куля в живіт. Поїдете зі мною, бо я знову без машини. Добре, я не помилявся, розраховуючи на вашу прихильність. Але стривайте, з вашими руками й очима знову треба щось зробити. Перші зв'язати, другі зав'язати. Коли на Обрі забовванів кістяк коста свого навтопереробного заводу на вулиці Каунаса, Барбара штурхнув водія накритою ковдрою. Далі поїдете без мене. На все добре. Епілог 27. Свірчинському дошкуляли три питання. Одне пов'язане з фізіологією, друге – з фізіономією, а третє – з філософією. Перше полягало в тому, чи вдасться Свірчинському стремити цілий спрявований рух перетравлених мас до місця, де вони зазвичай покидають людину. Друге, наскільки зміниться його зовнішність після численних ударів об гострі окрайки, просвердлене у металевій шуфляді отвору. Третє, на біса йому все це сталося. Про все інше, що може статися під час його мандрівки у бетонному блоці, він уже передумав уночі. коли наморно намагався заснути після двогодинної суперечки з Барбарою про те, хто поїде в кабіні, а хто в монументі». «Я полізу в брилу на поліг Світчинський. По-перше, Шредер тебе знає. По-друге, все, про що ти думаєш, у тебе написано на чолі. "Перший ліпший зомбі візьме тебе за вухо і приведе до господаря. По-третє, ти не вмієш бути обережним». Томаш відсохнувся від отвору, до якого припадав потовченими устами. Рій куряви, просвистівши через дірку, заскрипів на зубах. Поляк люто сплюнув у темряву. Господи, протри очі тому путь Сверенкові, щоб не заїжджав на узбіччя. Машина спинилася. Барбара вимкнув двигун. Так було домовлено. Якщо двигун стихне, значить попереду Каунас. І Остав висідає. Свірчинський зазирнув у дірку. Полудневе сонце сліпило очі. А в брилі панувала важка залізобетонна ніч. Свірчинський ледве стримував мимовільний рух ніг до плити, що правило, залядов. Він був похований у бетонній могилі, а єдина людина, яка знала про це, саме зараз висідала і мала чекати на нього цілих три дні. З цієї хвилини єдиним його спільником залишалась удача, але це найненадійніший спільник. Томаш намагався не думати про те, що може трапитись, але воно все одно думалося. Можуть, наприклад, розвантажуючи кинути блоку воду або ще краще поставити свірчинському пам'ятник, опустивши блок з торчма лядаю до землі. А якщо на будові зауважать запізнення вантажівки і ретельно її обстежать, як вибратися з цієї паски непоміченим? Як поводитися на заводі, ховатися чи вдавати з себе будівельника? І як врешті-решт повернутися назад, на волю? Шоферюга гнав машину немилосердно. Свірчинський теліпався в шуфляді, як кулька в дитячому брязкальці. Коли йому здалося, що ще кілька хвилин їзди і всі ці питання, які мучать його потовчену голову, відпадуть само собою, вантажівка загальмувала. Секунд через сорок вона рушила далі, проїхавши на другій передачі сотню метрів, зупинилася. Ще через три хвилини блоком захитала, мов труною в морі. Так Свідчинський, жахливо потерпаючи від морської хвороби, вигойдувався нескінченно довго. Раптом його залоскотало в череві. Кінець, подумав нещасний, блок зірвався, блок не зірвався, його просто опустили на землю. Свідчинський зрозумів це, коли відчув легкий поштовх, а після того довгождану нерухомість. Перечекавши якийсь час, Томаш натиснув ногами на плиту. Жляда піддалася. Засліплений сонцем на маня вибрався з криївки, озирнувся, скидалося на те, що поблизу нікого не було. Блок залишався застрополений за петлі. Зараз хтось прийде знімати стропи, подумав Свірчинський, і похавцем кинувся засувати лядою отвір, з якого щойно вибрався. Ледь встигши прикрити свій сховок, Томаш полетів в шкеребер, знесений з ніг брилою, яка зненацька поринула вгору. Відчув біль у забитому лівому бедрі. Лежачи на землі, повернувся на правий бік, просто перед ним височів мур. Віддалік уздовж рейок сунув вантажний кран, підіймаючи догори недавно помашову домівку. Вантажівка десь сапалася, а що найцікавіше, не було жодної дороги, якою міг би під'їхати до будови транспорт. Подвійний мур, здогадався Свірчинський. Машини пускають лише за перший а вантажний кран переносить будівельні матеріали через другий. Свірчинський позирнув на будову і відчув, як слина в роті враз стала терпкою. Його брила, з якої він ледь встиг вибратися, в притул примкнулася до іншої якраз тим місцем, де був хід до Криївки. яскрава дуга електрозварки не залишала сумніву в тому, що хтось навічно приварює до купи два блоки, які тепер стали півповерхом будівлі. Міг стати півповерхом і Свірчинський, якби залишився в брилі на хвилину довше, коли вона лежала на землі. Лиха доля не давала Томашеві отямитися. Просто на нього сунув робітник, як устиг зауважити Свірчинський, у наподив охайному, заштіпнутому на всі гудзики спецодязі і насунутому на голову шоломі. Свірчинський спробував звестися і мало не зомлів від болю в лівому бедрі. Вирішив прикинутися колодою хоч розумів, що на сонні скидатиметься на неї не більше, ніж трактор. Робітник зиркнув на нього і, не кажучи ні слова, обійшов. Томаш відчув глибоку вдячність і повагу до всіх робітників у чистих і сумлінно заштіпнутих спецівках і шаломах.